Jordbruksnämnden inför importförbud för bland annat kaffe och te. Restriktionerna förklaras med det osäkra världsläget, men de leder ändå till köppanik. På en del håll länsas butikerna i första hand på kaffe. Att hamstra är ju något av ett begrepp, men det är inte något nytt, berättar språkforskaren docent Gösta Bergman. Vi talar om hamstrare och hamstring av bensin, kaffe och Rent av frimärken ett slag. Man skulle tro att de här orden har kommit in i vårt språk först i september eller augusti i år. Med det nya kriget. Men så är det inte. De kom in i tidningsspråket redan under förra världskriget. Svenska Akademins stora ordbok har hunnit få med dem. Och citerar en Stockholmstidning från 1918. Det heter där. Vid krigsutbrottet hamstrade var och en efter råd och lägenhet guld, silver, nickel eller koppar. 1918 är alltså det äldsta kända litterära beläget ifrån. Men hela ordgruppen förlorade sitt intresse när varorna efter kriget återigen började flöda rikligare. Ordet la sig i vintersömn liksom hamsterrotten själv och vaknade till nytt liv först i år. Ordet hamstra och hamstrar och så vidare kommer ifrån Tyskland. Hamstern är ett verb i tyskan som betyder, sedan flera århundraden, betyder det att på ett hänsynslöst sätt samla varor av olika slag av fruktan för dyrtid eller varubrist. Det är bildat av namnet på en gnagare, Där hamster på tyska. Nytt för 1939 är däremot företeelsen och ordet porttelefon. Det här året talar man också för första gången om socialarbetare. Och nylonstrumpor och skjortor av nylon är andra uppmärksammade nyheter 1939.